Думко тямився на спині, очі втупилися у діжкоподібне склепіння стелі. Якусь мить він не розумів, де знаходиться і як сюди потрапив. У голові лунали голоси, пливли обличчя старий пан Арлан, Тансела Зависока, Беніс Бурущит, червоняста вдовиця, Баелор з Айріон Ясний Принц, скорботна й невіжена пані Вайф. Та раптом у свідомості спливли усі події турніру, пекуче сонце, равлик, залізний кулак у обличчя. Він застогнав, перекотився на бік, зіп'явся на лікоть. Восередині черепа загупало, наче там довби жгатив у велетенський полковий тулумбас. Утім, обидва ока все бачили. Та й дірки в голові бракувало. Він побачив, що знаходиться у якомусь льосі, оточений з обох боків барилами пива та вина. «Прохолодно тут», – подумав він, – і петво під рукою. У роті відчувався смак крові. Дунка це раптом налякало. Якщо він відкусив собі язика, то на додачу до тупого стане ще й німим? «Доброго ранку», – прохрипів він, аби почути власний голос. Слова відлунювали стелею. Дунк спробував зіп'ястися на ноги, але від того стеля закрутилася вихором. «Поволі, поволі!» – мовив тремтливий голос десь поруч. Біля ліжка з'явився згорблений старий, одягнений у рясу таку ж сіру, як його довге сиве волосся. Навколо шиї відносив маястерського ланцюга з ланок різних металів. Обличчя мав посічене зморшками, а по обидва боки чималого схожого на дзьоб носа пролягали глибокі западини. «Не рухайтеся і покажіть ваші очі!» Він зазирнув Дункові у ліве око, потім у праве, розкриваючи їх великим та вказівним пальцями. «Голова болить», – маєстер пирхнув. «Та ви дякуйте, що вона досі є в вас на плечах, пане лицарю. Ось це має трохи допомогти. Пийте!» Дунк примусив себе проковтнути гидке петво до останньої краплі і спромігся не виблювати його назад. Турнір, мовив він, витираючи рота тилом долоні, розкажіть, що там сталося? Та сама дурня, яка завжди стається на таких збіговиськах, у які збивають один одного з коней довгими дрючками, небіж князя рідко ліса зламав собі зап'ясток, пане Ден розлив, потрощив ногу, втрапивши нею під коня, але поки що нікого не вбили, хоча за вас я непокоївся, пане. Мене вибили з сідла, так? Голова досі здавалася набитою вовною, інакше б він ніколи не спитав таку дурницю. Дунк пошкодував про свою тупість, щойно вимовив запитання. Гупнуло так, що на горі найвищого муру було чути. Ті, хто поставив на вас добрі гроші, були в розпачі, а ваш зброєносець аж не в себе. Він би й досі сидів коло вас, якби я його не вигнав. Мені тут дітлахи ні до чого, відтак я нагадав йому про його обов'язок. Дунк вирішив, що йому теж не зле нагадати, про що йдеться. — Який ще обов'язок? — Розпорядитися вашим конем, пане, а також зброєю та обладунком. — А, так, — згадав Дунк. Хлопець був добрим зброєносцем і службу свою знав. Я втратив меча старого та обладунок, який мені скував башбулат. «Ваш приятель-скрипалик теж нагодився. Звелів мені наглядати за вами якнайкраще. Його я теж вигнав геть!» «А чи довго я вже під вашим наглядом?» – думк зігнув пальці правиці. Начебто усі працювали. Тільки голова болить, та пан Орлан казав, що я однак нею не користуюся. «Чотири години, судячи з сонячного годинника. Чотири години ще не так погано». Колись він чув повітку про лицаря, який після удару пролежав сорок років і прокинувся зовсім старим та змарнілим. Чи не знаєте, пан Утор виграв свій другий герць? От якби ж Слимак виграв увесь турнір, поразка здавалася б менш ганебною, якби Дунк міг сказати, що програв найкращому лицареві на чесному полі. Ото й ваш суперник? А вже ж вибив пана Аддама Фрея, брата молодої у перших, здібного юного вояка. Їхня вельможність зомліли, коли пан Аддам гепнувся з коня. Довелося відвести до опочивальні. Дунк примусив себе встати, хитаючись. Маестер допоміг йому не впасти. «Де мій одяг? Я мушу йти. Я маю повинен...» «Якщо не можете згадати, то справа не надто нагальна», – роздратовано відмахнувся майстер. «Я б порадив вам деякий час уникати жирного харчу, міцного питва та подальших ударів в межі очі. Але давно зрозумів, що лицарі глухі до здорового глузду. Ідіть собі, мені ще інших дурнів лікувати». Назовні Дунк першим побачив яструба, який літав широкими колами по блакитному небі і позаздрив птахові. На сході збиралися хмари, темні, як Дунків настрій. Поки він шукав дороги назад на турнірне поле, сонце гупало йому по голові, наче молот по ковадлі. Земля вислизала з-під ніг. Чи це ноги не тримали? Вибираючись сходами з Льоха, він двічі трохи не впав. «Треба було слухати яйка». Він повільно перетнув зовнішнє дворище, обходячи натовп. Посеред поля тілистий пан Алин Глушняк шкутильгав між двох зброєносців. Сталася чергова перемога молодого Глендона Пала. Третій зброєносець ніс його шолом з поламаними пишними пір'їнами. Пан Ян Скрипаль оголосив герольд. Пан Франклін з дому Фрей лицар Близнюків у службі князя переїзду. Поля ставайте, честь здобувайте. Донкставі подивився, як великий скрипальів чорний кінь вибігає на поле у хмарі блакитного шовку з золотими мечами та скрипками. Його панцир був також вкритий блакитною поливою. Винятку не становили і налікотники, наплічники, поножі та ренграф. Кольчуга під бляхами була визолочена. Пан Франклин їхав на зозулястому сірому коні з довгою срібною гривою, яка пасувала до сірого шовкового вбрання та сріблястого обладунку. На щиті в Апенроку та кінських ладрах він ніс башти близнюки дому Фрей. Двоє лицарів з'їжджалися кілька разів. Дунк стояв і дивився, та нічого не бачив. «Дунк, бов Дунк, тупіший за замковий кут», – борікнув він собі. «Слимак на щиті! Як можна було програти людині зі слимаком на щиті?» Навколо закричали з захвату. Коли Дунк підняв очі, то побачив, що Франклін Фрей злетів з коня. Скрипаль спішився і допоміг супротивнику підвестися. Він на один крок ближчий до драконячого яйця. А де я? Наближаючись до потерни, думк набрів на гурт карликів, яких пам'ятав зучти минулої ночі, вони готувалися до відбуття з замку, припасовували коенят до своєї дерев'яної свині на колесах і до ще одного воза звичнішої подоби. Їх було шестеро кожен менший та потворніший за іншого. Хтось із них міг виявитися дитиною, та малий зріст заважав розрізнити напевне. При денному світлі, вдягнені у штани з кінської шкіри та грубі кобиняки з каптурами, вони не видавалися такими кумедними, як у блазенських лахах. «Доброго вам ранку», – мовив Дунк задлячемності. – «В дорогу зібралися. На сході хмари, може задощити?» Єдина відповідь, яку він отримав, був лютий погляд найбридкішого з карликів. Чи це не той, якого я минулої ночі відтяг від пані Маслоплав? Зблизька малий чоловічок смердів як нужник. Один раз нюхнувши, Дунк прискорив крок. Прогулянка молочним замком здалася Дункові не коротшою за їхній з яйком колишній перехід пісками дорну. Він тримався коло стіни і час від часу спирався на неї. Кожного разу, як Дунк повертав голову, світ починав плавати навколо. — Попити, — подумав він, — попити води, бо зараз впаду. Машталір, що пробігав поруч, розповів йому, де найближчий колодязь. Саме там він знайшов Кайла Кота за тихою розмовою з майнардом Бросквином. Пан Кайл щулився з розпачу, але розправив плечі, коли побачив Дунка. — Пане Дункане, ми чули, що ви мертві або помираєте? Дунк потер скроні. — Якби що, шкодую, що не помер. «Мені добре знайоме це почуття», – зітхнув пан Кайл. «Князь Крестав не упізнав мене. Коли я розповів, як робив йому першого меча, він витріщився на мене, мов на божевільного. А тоді сказав, що у лихомості немає місця для такого немічного бійця, яким я себе показав». Кіт гірко засміявся. «Але мій обладунок та зброю він забрав. І коня теж. Що я тепер маю робити?» Дунк не мав для нього відповіді. Аби найнятися панцирним слугою, треба принаймні мати панцира, а в кінній дружині не послужиш без коня. Знайдете іншого коня, мовив Дунк, витягаючи це бро. У семицарстві повно коней. Якийсь князь чи пан озброїть вас для служби. Він склав долоні кухликом, зачерпнув води, випив. Якийсь пан? Еж, є хтось на думці. Я не такий молодий та міцний, як ви, і не такий високий. Здоровані завжди потрібні на всякій службі. Наприклад, пан Маслоплав любить величеньких лицарів. Гляньте хоча б на отого Тома Гедля. Бачили його у ділі. Геть усіх зносить із коней. До речі, вогнепалів малий теж задніх не пасе, як і скрипаль. От якби ж то він мене вибив. Він не бере викупів. Каже, йому не треба нічого, крім драконячого яйця і дружби переможених ворогів. Оце справжній цвіт лицарства. Майнард Бросквин реготнув. Радше справжня скрипка лицарства. Та він налаштовує скрипку на буремний лад, і нам не зле було б забратися звідси, поки не заграла музика. Навіть викупу не бере, перепитав Дунк. Яка шляхетність. Шляхетно поводитися легко, як маєш повну калитку золота, зазначив пан Майнард. Аби дійти правильних висновків, пане Дункене, треба мати нюх на певні речі. А вам іще не запізно поїхати. Поїхати? Куди? Пан Майнард знизав плечима. Куди завгодно. До зимосічі, перелітку, а з шаю колотіні. Пайдуже, аби не лишатися тут. Беріть коня обладунок і тікайте крізь потерно, Вас не шукатимуть. Слимакові треба думати про наступний герць, а решта люду очей не зводить з турнірного поля. Півудару серця Дунг боровся зі спокусою. Маючи зброю та коня, він іще залишався таким-сяким лицарем, без них ставав жебраком. Величеньким назріст, але жебраком. Проте його лицарія тепер належала панові Утору, так само, як і Грім. Краще жити жебраком, аніж злодієм. Він народився у Блошиному Подолі, бігав там із Тхором, Рафом та Книшем, але старий врятував його з того життя. Він знав, що відповів би пан Арлан з грошодубу на заохочення Бросквина, Але пан Арлан помер, тому Дунк відповів за нього. Навіть заплотний лицар має свою честь. Ви радше помрете з честю чи житимете заплямованим? Та ні, відповіді не треба, я сам її знаю. Беріть, хлопці, і тікайте, лицарю шибениці, поки ваш герб не став вашою ж долею. Дунк раптом вибухнув питаннями. «Звідки вам знати про мою долю? Ви що, теж бачите сни, як я на скрипаль? Що ви знаєте про яйка?» «Я знаю, що яйцям краще самим не лізти на сковорідку», відповів Бросквин. «У білостін'ї для хлопчика погане повітря». «Які ваші власні успіхи на герці, пане?» запитав Дунк. «О, ні, я на поле навіть не потикався. Мені бо випали погані прикмети. Як гадаєте, хто забере собі драконяче яйце?» «А вже ж не я!» – подумав Дунк, а вголос мовив. «То відає седмиця, а я – ні. Спробуйте вгадати, пане, маєте бо два ока!» Дунк поміркував хвильку. Скрипаль? «Влучно. Чи не поясните, як дійшли такої думки?» «Та просто маю перечуття!» Я теж погодився майнард Бросквин, погане передчуття щодо будь-якого чоловіка чи хлопчика, який з дуру заступить шлях скрипалебі.